Костенурката или Лешояда Много отдавна навътре в джунглата имало едно езеро. В него живеела Костенурка, чиято единствена мечта била да полети. И тя непрекъснато мислела как да осъществи мечтата си. В джунглата живеели най-различни птици, които вълно летели в небето. Те не спирали да летят и слизали на земята само когато ожаднеели. Куста ги гледала с купнеш. Бленувала и мечтаяла да може да полети. Виж ги колко са красиви! Какви щастливци са! Отгоре могат да видят целия свят. Летят близо до облаците и винаги могат да поиграят с тях. Искам и аз да мога да полетя... Костенурката ставала все по-неспокойна. Отчаяно искала да бъде там, горе. И с всеки изминал ден мечтата изставала все по-голяма. И един ден измислила. Забързала към Лешояда да сподели своя план. Той бил кацнал наблизо върху едно дърво. Лешояде, приятелио! Здравей, Костенурке! Я ми кажи, какво те накара? днес да напуснеш езерото. Приятелю мой, ти си най силният в цялата джунгла. Можеш да летиш високо над всички. Много си прав. Чудя се, защо си ми толкова любим. Костенурките не могат да летят. Какво всъщност искаш от мен? Ами, имам едно желание. Само ти можеш да ми помогнеш да го изпълня. Разбирам. Кажи ми твоето желание и аз ще направя всичко възможно да го изпълня. Искам да летя високо в небето и да съзърсавам целият свят под мен. Но как да стане това? За летенето са нужни криле, а ти нямаш такива. За това ми трябваш ти. Ще ме сграбчиш с ноктите си и след това ще ме пуснеш. Така ще мога да полетя и да видя целия свят. Но това може да бъде много опасно за теб. Не се бой! Нищо няма да ми стане. Ще направиш ли това, което е искам? Моля те! Моля те! Добре, както желаш. За да изпълни желанието на костенурката, лешоя да я сграбчил с ногтите си и отлетял. Издигал се все по-високо и по-високо в небето. Най-накрая мечтата на Костенурката да полети се сбъднала. Виш това! Цветът е толкова прекрасен! Почти мога да докосна облаците! Още малко само и можеш да разтвориш ногтите си! И аз ще полетя точно като теб! Чай ме! Ти си, Костенурка! Не можеш да летиш. Това не е правилно. Много се тревожиш. Разтвори ногти и ще видиш как летя. Всичко ще е наред. Ще се убедиш. Лешоядът се опитвал да я обясни, но костенурката не го чувала. Накрая излетял и разтворил ногтите си. Както се и очаквало, костенурката започнала да пада. Ех, Летя! Това е най-хубавия ден в живота ми! ха <съпросът> Но аз не летя! Аз падам! Помощ! Лешояде! Помогни ми! Хвани ме! Костенурката била там заради лешояда, но без криле как би могла да лети? Паднала на земята с трясък! А -а -а. Умирам от болка Какво направих? Толкова съм глупав Лешоядът се опитваше да ме предупреди Но аз не го послушах. Добре е, че имам черупка на гърба си Без нея това ще да бъде последният ми ден Костенурката разбрала своята грешка Осъзнала, че е различна и че трябва да е щастлива с това, което е. Върнала се обратно в езерото си и заживяла щастливо до края. Видяхте как Кустенурката плати за грешката си. Но това значи ли, че не трябва да имаме мечти? Разбира се, че трябва. Можете да мечтаете, колкото си пожелаете. Но винаги избирайте мечти, които можете да следвате и избирайте мъдро, не трябва да се сравняваме с другите и да ги следваме. Всички ние сме различни, което ни прави специални. Трябва да сме доволни от това, което имаме.